یڅ اېڅاله نه کانه الاهل خلق سانه د سپوګمه د زیاتې دو, اور دو ورطا او د کمې دوه باره کې تپوس کړي ورته اوه چې دا د خلکو د لپاره د وختونو مکررولو او د حج علامتونه یعنی نه خېدي یعنی اسلامي عبادت لپاره یو بهترین کیلنڈر دی کومزان وی یا حج چې سپوګمه اوینه نو اغینا حساب کوي او د عبادت وختونو ام دا دا دا او ورځې مکرريږي همدغه شانته دوی ته اوه چې دا سدهنې کاله کارنه دي چې دا څو خپل کورونه ته د شاته طرف نورنه نوځي. یی ندا سي رسومونه او طریقې مې اختیاره وي چې د عقل او د پوهه نوي. د اهل عرب په اغه رسومونو اعتراض دي چې د جاهلیت په زمانه کې وو. چې دا سیزونو سيزونو باندي وخت مزه یا کوي چې د څه ګټه نشته. ولې چې هغه خلک به چې هجل روتل نو چې څه ضرورت له به کورته واپس لل نو په اصل دروازه نه بلکې په شاته را ټوپ فرمی چې دی سره ستاسو تقواې زیاتی نه کېږي نیکی خو په اصل کې دا ده چې سړی د الله د ن راګای نه بچ شي کور تهکه مخ نه د داخلېږې او دا که دشانه دا د نیک خبره نه ده نخپلو کورنو ته په درواو باندې وررن نوځئ البته د الله نه یاره کوئ اود دی چې ستاسو اخاصې نصیب شي او تاسو د الله پلار کې دغ خلکو سره جنګېږيڅوک چې ستاسو سرهجنګېږي خو زیاتې مکئ ځکه چې الله زیاتی کولو والا نهخواي د هوی سره جګېږي په هر ځای کې چې ستاسو د هوی سره مقابل را شي او او باې هوی د اغ ځایه د کم ځایه چې هوی تاسوستلو یعنی مکې طرفته اشاره ده ځکه چې قتل کوولګ چې بد کار دی خو فتننه د هغوی هم زیاد بد کار دی په قتل خو یو سړی متاثر کېږي په فتن کې زګونه خابږي او د م د په خوا چې هوی ترسوو ج نه کوي نو تاسو ور سره هم جنگ م کوي خو که هغه یې التهم د جنگ نه منی نشول نو بیا تاسوی هم په خلاص مټ وژنئ ځکه چې د تاسو کافیرانو سزا هم داده بیا که چېرې هغه یې منی شو یقیني ساتئ چې الله معاف کول و والا او رحم کولو والا دی تاسو د اوی سر جنگيږئ ترغه پوره چې فتنه اپات نشي او دین د الله ده پاره شي بیا که چېرې هغه یې نو پوي شي چې د ظالمانو نسوا پا بل چا زیاتې کول جایز ندي د حرام میاشتې بدله هم د حرام میاشته او د ټولو حرمتونو لحاظ به په برابرۍ سره وی نو چې په تاسو زیاتې وکړو تاسو هم په غا باندې د اغه په شان زیاتې وکئ البته د الله نه یې راکوي او په شي چې الله د اغه خلکو سره دی سوچ چې دغه د هډونو ماتولو نزان ساتي دشمن سره مامله هم حد ماتول ندي انصاف انصرفو د عدل نمبر کار اغشتلوی چیرته دا چې مسلمان ور سره مامله کوله کې څوک ځاتیو کی او انفقو فی سبیل الله د الله په لار کې خرج کوي او خپل ځان په خپل لاسونو حلاکت ته مګورځوي د احسان طریقا خپل کوي ځکه چې الله احسان کولو ولا خوخی د الله د رضا لپاره کله چې د حج او د عمره نیت وکي نوغه پور او کچره په یو ځای کې ایرا گیر کړي نو حکم قربانی چې در ته اسه وي اغا لا ته پیش کوي اوته رغې خپل سرونه مخرهوي ترسووچ قورربې خپل زیایه رسیددللی نووي خو چېڅوک مریضوي یا د چا په سر کې ستکلیف وي او په دی وج هغه خپل سر اې نو اغله په کار دي چې د فدی په طور رجېونې یا ست کوور یا قورربانی وکې بیا ک چېې تاسو ته تا امن نسیب شي او تاسو د هج د ورونه مخکې مکې ته او رسېږي نو په تاسو کې چې څوک د هج د ورزو د راتلو پوره د دې وخت نه ګټه اخلي او عمر اوکی نو هغه د خپل وس مطابق قربانی و کی او کچېری قربانی پیدا نشي نو درې ورځې د هج په زمانه کې اونېسي او و د ال اونېسي چې کله کور تورسی د غشان پوره لس ورځې دې اونېسي د رعایت د اغه چا د پاره دی چې د چا کورونه د مسجد الحرام سره انس دینوی یعنی د مکینې کم خلق بهر وی د الله د دی حکمونو د خلاف فرزه کول نه ځان اوساتې او خو پوي شي چې الله سخت سزا ورکولو والا دی الحج اشهر معلومات د حج میاشتې ټول معلومی دي سوچې په دې مکررو میاشتو کې د حج نیت وکي اغه له خبرې دل پکار دی چې د حج په دوران کې دا غنه س شهوت کار سبب عمل او د جګ جګړی خبره او نه دا یو د تربیت موسم دی چې څنګه رو د یو تربیت طرقه ده داسې دا حج هم دی دی کې هم د احرام په حالت کې سه عامل په سخته سره من شي چې انسان په عام ورو کې هم خپل حددونونه اوپیژې او پیجنی. تاسو چې نیک کار کوي ا هغه به د الله په اعلم کیوي تزه ودو د ه د سفر دپاره د لارې توخه د ځان سره واخلی او د ټولونه بهتره توخه پر هیڅ غریته ځکه چې اتکوا و وی نو الته په لکونو خلکو په مینس کې به د انسانانو حق صحیح طور باندې ادا کوي کله د خدای خوف نوي نو صرف تل اوراتل دي او نور له اسې تکلیف ورکول دي نو ائاکلمندو زماده نفرمانه نه ځان اوساتې الیس علیکم جناهن انتبتغو فضل مير ربکم او کله هڅه سره سره تاسو د خپل رب څخه فضل هم تلاش کړئ نو په دې کې سګونا نشتا بیا چې کله د عرفات نه روان شي نو د مشري آرام یعنی مزدلفه سره اورېږي او الله یاد کړي اغه شان یاد کړي لکه څنګه چې هغه تاسو ته هدایت درکړي غني نو د دین مخ کې خو تاسو به لا روي تعالی یا دول د پاره هم اغه طریقې اختیار کړي چې کومه الله تعالی خېل دي یعنی د ذکر مامله کې هم د ځان نه طریقې ما جوړوي پخپل سټایل نه بلکې اغه هم وذكروه کما هدا کوم ذکر د هم داسې وي څنګه چې اغه ستا رهنمایي کړي دا څنګه بهترین رهنمایي محمد صلی الله علیه وسلم په طرز عمل کړه چې اوی صلی الله علیه وسلم څنګه څنګه ذکر کولو په شکل به کولو مثلا د مونږ په صورت کې د قران د تلاوت په شکل کې نور مخصوص مسنن دعاګانی رسول صلی الله علیه وسلم د هر هر موخه او د هر کار دعا مونږ تیز دکړې دا د دواګانو ذخیره کې وګوري نو حیران په پاتشي حتی تاسو پاس په پونو خېجي نو اغېله دعا ده کراګوزيږي اغېله دعا ده خوراک له اودکی دوله غوسلخانه تتلو راتلو له د خځه خاون تعلق له هيستا سموکن ده چې د الله ذکر په مسنون طریقا نه وی خو مونږ تاړو په تنيشته امونګ لا علمای کې ډیر غټ خیرنه محروم وی ګموږ د دوا مسنون اسکار کتاب واخلو او په ځان لازم کو چې روزانه به یو دعا یادو رمضان کې به ډیرش دعاګانی یادی شي او چې په دیرش موقع باندې انسان ډیرش دعاګانی کوي نو دا سې به زمونږ ټول ورځ د عبادت شي وای کڼچې د مؤمن جن یو عبادت نه څنګه عبادت همدګه چې په هر موقع غا لایدي کور نو وتلو او راوتلو په وخت روټه موټه په وخت چې چا نس که چا له سوړکې که سواده کې هر وخت د الله ذکر که څه خشته سيز او ویني دین اندازه وکي چې دا سه اس هم رسول الله صلي الله عليه وسلم بيدوان نه پرېخه نوبيا نور د سس سيز گنجائش پاتې شي چې نور سس هم شروع کړي شي کی کدا چې بدعت شروع شي نو سنت ختم شي البدع تميت السنه چې پته نوي چې رسول الله صلي الله وسلم څنګه او کم کم وخت ذکر کړي څخه وی فرماي لده چې اصل حکم پټ وی صحیح طریقه مخامخ نوی نو بیا خلک د ځان سره طریقې ایجاد کی یو هغه طریقه ده چې خلک یې ایجاد کړي ده او بل هغه چې رسول صلى الله عليه وسلم خېل ده نو موږ لپاره عبادت په کوم طریقې کول دي کوم چې رسول صلى الله عليه وسلم اختيار کړي وو ثم افيد من حيث افاد الناس بیا چې د کم زينه یعنی عرفات نه نور ټول خلک واپس کیږي د هغه زينه تاسو هم واپس شئ استغفر الله ودلانه مافی غوړی ان الله غفور الرحیم بیشک چئ الله مفقول و والا او رحم کول و والا ده درس له د حج په موقع د عرفات ته دتلو حکم ده ځکه چې اهل عرب او خاص طور د قریش قبيله ډیره معزز خلک وو اغه دا د خپل شان خلاف کړل چې چرته ټول عام خلک زي التمون غوړي لاوچو نو د دینی منه را واپس شو نو فرمای چې ام واپس کیږي کم ځای نه نور خلق واپس کږي او د ال لا نه مافی غواړی شکه چله ماف کولو والله او رحم کولو والا دی بیا چې تاسو د خپل هج ارکان ادا کوي نو لکه څنګه چې به مخکو د پلار نکونو ذکر کولو دغه شان اوس د الله ذکر کوئ یعنی پهغ موقع هم الله یاد کوي بلکې د هغوی نه هم زیاد کوئ خود د خدا په یادو والله خلکو کې هم ډیر فرق دی پاهغوی کېڅوک داسې د چې وي ربنا آتنا في الدنيا وماله في الاخره من خلاق ایز مونگ ربا مونگتا پ دنیا کے ٹول ہر سرا کے ددا سے اسڑی پارا پاخرت کے حصے سنشتہ او سوک وےچے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخره حسنا وقنا عذاب النار ایز مونگ ربا مونگتا پ دنیا کے ہم خا راکے او پاخرت کے هم خان جام او دهور د عذاب نم خلکو بد خپل غټي مطابق په دوهو ځونو کې او په حساب کول کې د الله هیڅ وخت نه لګي خبره داده دا چې ذکر او دعا د انسان د شخصیت عکس دی کزان پیجندل غواړي او دا پیجندل ډیر ضروری دی دا سني چې مونږ د ځان په باره کې څه خوشفهمه کیو مونږ ډیر خیو ډیر نیکیو ډیر پرهیزګار یو او جنت خو بس هم زمونږه د پاره دی مونږ هیڅ خلط کار نه وکړو هیڅ خرابیر کښ نشته عموما هم داګه تو کې چې هر کس خپل عمل دا ویلو نه واسي الله تعالی سدا سي پیمانی جوړې کړی دي چې هغه کې موږ ځان کتې شو چې موږ سوک په هغه کې یو معیار او پیمان نه د خپلو دواګانو پاینه کې ځان ته وګوري چې تاسو سوکه ایمانم سده ترجیحاتم سدي مقصدم سده دلچسپینم سدي محبتونو مرکزم سده زکه چې د انسان ازړه کې چې سووی اغای په جو بهم ناراضی د سې سیزنوم چې په زړه کې اهمیت دی دوا بهم اغې لغوړي نو بیا انسان هر څه هې شي چې کم خلک د دنیا په محبت کې ډوبوي او هې چې د الله کور ته لاړ شي الته هم ته دنیا نه هېږي الته نصرف دنیا او غوډي اورا شي اخرته هېر شي الته سره د لههم اخرته هېر کی خو د دې برخس چې کم کس چې د دنیا اجوند کې هم اخرت مخه چا سره چې ازړه د اخرت فکر وي اغال ته شي نو دنیا سره اخرت هم غوړی بلکې اخرت اول غوړی او دنیا وروسته مونږ له د خپل دواګانو جایزه غشتل پکار دی چې مونږ نه پس له سوچت کئ نو خلیلم به سره روزي د دنیا خیرت د مال خیریت د بچو خیریت د فلاني او د فلانی خیر ټیک دا دا هم هرڅه د لانه غختل دی زبرې پکې نشته خو چیرته داس څه خونه ده چې د دې ټولو سيزونو خیرت غوړو او بس دوا ختمه خونه مونږه صرف دنیا د پاره نه بلک آخرت دپاره هم جونتیرولدي ځکه چې زمونږه آخر همغ ای دی تاسو لک سوچو کوي که نه چې تاسو داسې کور ته بوت ل کېږي چې چر ته مرگنی شته داسې کور چې کم بتانه واپسنا غشته ل کېږي هم میشه هم میشه دپه هم ستا دی او چې څنګه سجاوی کششان به درته میلاويږي نومون به ځان لسه غواو څطریک به اختاره همم دلته په نسته بعد هغې تیری شروعکوو خو که د آخرت احیت نهوي نو بیا به صرف همدنن ورس ډیرول سوچ کو او فکر الله فی ایام معدودات دا د شمار سو ورزې دي دا تاسله د الله په یاد کې تیرول پکار دي د دې منا ورزې دي اغه طرف ته اشاره ده بیا کچا تلوار وکاو او په دو ورزې کې واپس شو نو پاغه سګونه نشته او کچا تاخیر وکاو نو هم پاغه سګونه نشته یعنی دو ورزې هم تیرول شي درې ورزې هم قیام کول شي یعنی دولسمه پوري یا ديارلسمه پوري اساري ديشي خوشر ده دي چغه دا ورزي په پرهيزګارۍ سره تیری کړي وي یعنی چا تلوي کوله نه چې زو خو تر ديارلسمه پوري مینا کېوم د هچ په موقع او زه ډير نیکم څوک چې الله د خاطر کار کوي نو هغه بیا هغه منشن کوي نه د الله د نافرماني نه ځان ساتي او خو پوي شي چې يو ورسبه دغه مخه تا اتاسو پېښ کېږي کته سوخه جل نو یاد بومي چټول نه زیات رش جمرات سره وي او گرمي هم اډي روي اغه وقت چې باندې تا څنګه حشر راياديږي دا سه بل وخت نه ياديږي دا سه لګي چې لکه د حشر میدان دي هر څوک په خپل ځان او هر یو په خوف کې وي ومن الناس قولو يوجب كقوله فالحياه الدنيا په انسانانو کې سدا سه هم شتا چې دغه خبره د دنیا په جنکې اتاته ډیره معلومی معلوميږي یعنی کمیونیکیشن سکل سے ډیر خوې ویشید اللہ علامہ قفی قلبی وهو البدل خشم او هغه په خپل نیک نیته باندې بار بار خدای غواکې خو په حقیقت کې هغه د حق بدترین دشمن هر کله چې ورته اقتدار حاصل شي نو پزماک کې ټوله منډې تړې د دې د پاره وهی چې فساد اخور کی فصلونه تباہ کی او د انسانانو نسل बर्बाद کی حالکه الله چې ځان لګواکې هرگز فساد نه او کله چې هغه ته او ویلي شي چې الله نه او يريګا نو د خپل عزت اخاله په ګنا باندی خټينګي د دا داسې سړی د دا پارا اخو دوزخ کافی دے. او دوزخ کافی دي او دوزخ ډیر خراب زيد دي د ارام دلته یو کردار داسې دي چې صرف په خبرو خلک خوشالي خو حقیقت کې اسبل سکارو نه کوي او خاص طور چې ورله اختیارات ملوشي نو بیا خلک له د خیر اخیګړې کار نه کوي د انسانيت د تبا کار کوي او په لفظو ظاهری چې زه د انسانیت ټولو نهوی خیرخوا او وفاداریم د دی خلکو دوشانیانې چېله تعاله خصوصیښئ تعالی دي یوهلی کل هر ته نسل خل کوول د فصل نسل تاسو ګورې چې ترقی یاافتته ملکونو کې چرته یوه پیش شو زخمی شي ټول خلک جاړي هپتالونه ورله جوړ دي خو د مسلمان امت مد کاتل کوي تبا او بربا د خو په ظاهره ډیر مهربانه دي په ظاهر چې په مسلمانانو کم زیاتې کیږي هغه یو طرفه چې کیسم کیسم ټیکنالوجیز تیاری چې ټول دنیا د غې په نتیجه کې د هوی غلامه شي داسه زهريله اثرای جوړ کړي دا چې په ظاهرې فصل خکي خو هغه چینجی په کې چې کما ازمکه نرمي او زمکه له ګټه او د بوټو جوړ خکي چې زمکه او بجس کوي نوبتي نور صحت مند کیږي او لویږي اوکل نه چې داسې زهریله دواانې استعمال دل شروع شو نو نتیجه شوه چې دژ چین ګډ شو ډیر چنجي چې د کو مارغانانو خوراک وو هغه خ شورو شو نو هغه مارغان هم عملهېدل شورو شو چې ځمکه نرموي نو آاکسیجنن جذب کوي دا ټولوله ډیره فاایده ورکئ خو داسې زهریله دارو ځمکله اجاد شو به ظااهره داسې خو ل کېږي داسې داسې اشتارونه دي چې داسې لږي لکه چې د دینه زیات خصیز خود انسانیت لپاره اډوبلشتنه په خشتو الفاظ کې دغه سیفتونه بیانېږي چې هر کس دغه په سهر کې گرفتار شي خود دې نقصان دم رضات دې چې تباهيده یو کال ډیر خفسلو کې دا سه ته پیدا کړی دي چې اخره ډیر پیداوار کوي انسان ته اخره نفکای خو بیا بل کال اغه کې دیننه اغه تخم نوي چې کمب پکاريږي یعنی دغه په میو کې اغه توخم اډوینه هر کال بنوي توخم دغه خلکو نه اخلي او که اغه توخم یو سو خلکو په لاس کې وي او دا سه قوم سره وي چې کم در نه خفش نو نتیجبه به خپل وطن کې بم نظم خالی خالي وي او تاسو سره به اډو توخم نوي ځکه چې د توخم جوړېدو کارو بند شوي د کنا نظم کې د لاړه تبا شو هلاکه شو به د غشان نسلونو تباہي یو ترфта د زنورو نسل هم کې دي شي دمرخانو کې ديشي چې د ژوند سلسله ټوله ګرځېدې شي او بل طرف ته د انسانی نسل هلاکت خوشنيمه الفاظو په ذریعہ خلک په دې کایل کړې کیږي چې نور انسانان د دنیا ته ناراضي خاص طور چې د کمو ملکونو آبادی زیاته ده الته دا داس حالات پیدا کړي دي چې مور پلارل او رشتہدارل شرم دي چې دا وګور دمړېر بچي دیستا کرونه خويندې ډېر وي یا خاندان کې بچي ډېر وي نو او چا د وی لوکی شرمندگی غنی هغه بنده بیوکف او اهمق غنی لکې کی چې ډیر بچی وی یعنی انسان پرنګس دغه دنیا تراتل د شرم بایس شو دا د چا پروپاګاندا دا څوک چې خوشنومه خبرې کوي او همدې خوشنومه خبرو په شاته د انسانيت ته ختمولو په پروګرام کې اخته دي ومن الناس مې یشری نفسه ابتغا امر دات الله بل طرف ته په انسانانو کې ادا سه همشته چې د الله د رضا په تلاش کې خپل ځان لګی او په داسه بندگانو باندې الله ډیر مهربانه دی اے ایمانوالو یا ایه الذین امنو اوخلوا فیسلم کافه اے ایمانوالو تاسو په اسلام کې پورا پورا داخل شئ خپل سوچ سره خپل اقرار سره خپل عمل سره خپل رویو سره او خپل معاملاتو کې خپل انفرادي ژوند کې او خپل اجتماعي ژوند کې ولاته تابعو خطوات الشیطان او په شیطان پیسې مزي داغه قدمونو پسې مزه ځکه چې هغه تاسو ښکاره دښمن دی کم واضح او صفه هدايات چې تاسو ته راغلي دي کړه د أغېن رښتو بیا تاسو بیلاري شئ نو یقین لري چې الله په هر څه باندې غالب دی او د حکمت والا دی د دې ټول نصيحتونو او هداياتونو رښتو هم چې داخلك نېغ نه شونو غلېندرونه الا ان ياتيهم الله في ذلل من الغمام والملائكه وقد يامر ايديوس د دې خبره انتظار کوي چې الله د فرشتو سره د وریځو په چتر کې په خپل دویله راشي او بس فیصله وکړي شي اخر ټول ماملي خو به خاص عمر الله د پېش کیږي سل کم اسرائيل کمه اتيناهم من ايته مبينه د بني اسرائيلونو د پوس اوکه چې څمره صفه او خاره نه خي مونږه خول دي او بیا دا ته پوس ته هم اوکړي د الله د نعمت د ملاوې کم کم هغه نعمت په بدبخته کې بدلی نو ہوئی ته الله څنګه سخته سزا ورکي یعنی بني اسرایلو نعمتونه حاصل کړو خو هغې ادا نکړو دل ته موږ ته ویل کیږي چې امهت مسلمه اوس الله تعالی فراخه نعمتونه درکړي دي خپل نعمت نه تمام مال مال کوي داغه نعمتونو حق که ادا نشي نو الله باندې راځي شي کمو خلکو چې د کفر لار اختیار کړه دا ہوئی د پاره د دنیا جند دیر دمنه او خشته جوړ کړي شوی دی دا سه پاغ واغ خلکو پوری ټوکی کئ چاچه د ایمان لار اختیار کړي وی خو د قیامت په ورځ به پرهیزګار خلک د هوی په مقابله کې پوڅه ته درجه کوي پاتشو د دنیا رزق نو هغه دا الله اختیار چا دی چې چا لې خو خو به حساب ورګي یعنی ک د دنیا رزق اتزات وی نو دا علامت نه دی چې الله تعالی ته ډیر خوشاله دی دا خود الله تقسیم دی چې چا لې غوړي هغه خو الله تعالی غو بند ځات خدي چې تکوا والوي په اول کې ټول خلک په یو طریقه باندې وو ورستو بیا دا حال پات نه شو او اختلاف شورو شو پس دا غي نه الله پیغمبران راولېګل چې په صحیح لار لو لووالو خلکو ته خوشخبری ورکولوالو او غلط خلک د انجام نه يرولوالو او دا هوی سره یو حق کتاب د دې د نازل کړو چې د حق په واره کې په خلکو کې کم اختلافات راغلي دي دا غي فیصله وکي یعنی د دی دین په ماموله کې عام طور د صورتحال راځي چې د دین یاد متن د شری نو خلکو کې اختلاف رائے راشي او دا یو فطري خبره ده مثلا کته سو کې د ریسلور خلکو ته وایم چې د دې میز باره کې رائے راکئ نو بیا هم میز خو د هر چا د کتو انداز کې بفرق وي سوګ به شروع کړي د میز د رنگ نه سوګ د اوچتوالي او سوګ به د اوګدوالي ذکر کوي اوس هر یو پخپل خبره کې ټیک دی خو دې هر چا نقطې نظر مختلفي داسې سزونه فټریسس او فټری اختلاف غنل پکار دي او یو یوبل سره دوسطه اکلب ثبوت ورکولو سره بس وړاندکل پکار دي دا خبره به ټیک وې چې یو رنگ او بل اوچتوالي او بل اوګدوالي بیانې او یو بل ته غلط ویل شروع کی چې نه اهم خبره خو دا د چددي رنگ سره بل وای چې نه مهمه خبره خو دا د چددي اوچتوالي سمره دي او, سمر او دریم وی چې نه اهم خبره دا ده چې د دې اوګدواله سمر ده چې نه جزیات ټیکم زمان نظریه ټیک ده او بل غلط دي دن په معاملې کې اختلاف یو بالکل فطری خبره ده اختلاف چې کله مخالفت کې بدل شي او یو بل بدرت ویل شو روشي او بل الزام دراشي شورو روشي دی یو بل جړې وسلو پیسي شي نو نقصان سو شي چې بهر نه د دشمن راتلو ضرورت نه مسلمانان په خپل کې د جګړو لکاف شي الله تعالى هميشه داس اختلافات لرقول الله كتابون رالي قلدي پیغمبران رالي قلدي فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ند اختلافات اهل سدي چه خلق دا الله الكتاب طرفتا اراولي پا كتاب الله جمع قل لياحكما بين الناس دا پالد دي چه دا خلق و پا منسك فیصلة وکریشي فيما اختلفو في پا آغا سيزنو چې په کم کې اغه اختلاف کوي ومختلف فيه الا الذين اتوهم من بعد ما جاءتهم البينات بغیم بینهم اختلاف هغه خلکو وکړو چې چې دهک حق علم ورکړې شوی وو اوی د روخانه هدایات او ملاویدونه رسته صرف په دې وجه حق پرې خړو او مختلف طریقې جوړ کړي چې اوی په خپل کې زیاتې کول وغښتلو یی د کتاب دراتلو په وجود دا غي د موجودګۍ په خلقو دی یو بل سره اختلاف لپاره بیا هم اسنه سموکه پیدا کړ فحد الله الذین آمنو لمختلفوا فیه من الحق باذنو نو کوم خلکو چې په پیغمبرانو باندې ایمان وروړو هغه ته الله په خپل حکم د هغه حق لارو اخوله چې په هغه کې خلکو اختلاف کړیو الله چې ته نه غلار خول غوړی هغه ته خی او الله یهدی من یشا الى صراط مستقيم ام حسبتم ان تدخول الجنه ولمما يأتيكم مَثَلُ الذي ن خللو من قبلكم ول ستاسو داخل دي چې تاسو بجنته دغس داخل شي ول چې اختلاف مخالفت کے بدل شي د بنده تبيت خراب شي ب وجدربند سوک الزام لي او اذيد درقيي ت سامت الواړي او خلق د لوته نبرق دي رواتونونه پیدا کوي تنګ پرشانيم نه د انسانس ربط شي واپس بشاران شي نتیجسه شي؟ که تاسو د الله دین لار دی نو د الله تعالی خو نقصان نقصان نشته مونږ تخپل نقصان دی چې د صادق نه محروم شو ورسره ویل شي ودي چې د جنت لار د مشکلات نه دیريږي د الله پاتات کې رنگ رنگ پریشانیا ناراضي تاسو دی چې تاسو به جنت ته اومدغه داخل شئ او حال دا چې پ تاسو له هغه ټول څخه دی تیر شوي کم چې تاسو نه مخکینی په ایمان والو باندې تیر شوي وو یعنی په تا خو لاغ سختیانې او موثبتونه راغلی نه دي چې کم هغوی راغلی وو ت خو د مخکې نه په وړو وړو خبرو پریشان شوي پاهغوی ډیرره سخته تیر شوي ډیر مثبتونه پر راغل او جوړه کولی شو تر دی چې دغ و رسول او دغه سره مرګری مومنان په چغه شو چې م نصر الله د الله مدد به کله را ځي دا مخالفتونه به کله خت میږي دا به کله ختم حجت بلال باندې تیر شوه واقعیت حجت خباب بین ارد باندې تیر شوه واقعیت د دې تاریخ ټول سيزونه استفسه مخامخ دي او ویله داسې داسې جسمانی اذیتونه ور کړې شوي چې د کوم تصور هم د انسان روح ولرزي تکسر نور کې چیرا کاگل درون غټ کانه بي په سینه ور لې اخو دو چې ساده ور لې ناراضي تپ نور کې بي سملول پسکرو بي داسې سملول چې د جسم چربي بي ویل شو او اغه سره بسکارو بند شو یو لممه د پاره هم په هو ک لاس تیر شي نوچ غ را نوي چرته ده چېغ خلک پ په کروسملوول او او بټړل یا ب په صف کې اوټړل او لګې بایدور لور کولو کم کم زیتونونه دي چې خلکو د اسلام د پااره نه دي تیر کړی او د دی نه مخو بیا او متونو باندې هم دا ازیتونونه او تکلیفونه راغلی وو او زه او ته د مخالفتونو مخالفتتونونه نهګبره شو تا نه مخو خلکو باندې څسه نه تیر شوي چې هوی چکې کړی چدالله مدد وکړه راځي الله ووره ان نصر الله قریب چې او د الله مدد نیسدې یسئلون کما دا ينفقون خلک سانه د پوسکی چې مونږه څه خرج کو خرج چرته وکو څنګه وکو سمرو وکو قل ما انفقت من خير فلوالدین والاقربین واليتامه والمساکین وابن السبيل په جواب کې ورته وایي چې تاسو مال خرج کوئ اغه خپل مور او پلار تولنه اول نه یعنی دمال مال تولنه زیات مستحق سوق دي والدین خو چې سړي کومور پلار ته سلیګل وایي نو عموما رکاوټ سوق جوړيږي اوس چې کله الله حق او خو له چې خپل مور پلار خپل ساتل پکار دي او خبره ده چې صرف اغه ویل نه ساتل کخه هم سیګارټ کوي او اغه خپل مور پلار له ورکول وایي نو په اغه هم ناروا پابندي نه ده پکار ځکه چې زمون په معشر کې دا هم یو ډیر ناروواسیست دی چې که څخه خپل مور پلار له صدیت اووف یا خپل ذاتی ګټې یا ملکیت نه کهصورکول واړي نو دا بد ګړلی کېږي سراالان دا نه خوښئ چې هرڅ هم مور پلار ک او دا خبرې ډیر للوی شي ډیر اختلافات حتی چې نو اوبلله تلاک پور خبره لاړه شي دا هم د د یو کسم دی دا هم زیاتی ده مور پلار کهجنناوي کدا لک دوړ محترم دي گویا د خرج په وخت د اونویل چې مخکې په بچو وک مخکې په خزې وک یا مخکې په خپل ځانو وک او ویل شو پل مور پلار. ویل چې انسان خپل ټول عمر هم دا وینې غواړي کنه نو هغه لای د ورکولو خیال اړو نه ورځي دمر عادت او شي کنه دا هوی طرف نه دراتلو چې هغه طرف ته د لیګلو خیال اړو بیا راضی نه فرمایي چې نه ټول اول دا هوی ضرورتو ګوري هغوی ضرورتمند نوی هم د هوی زړ سااتلو دپاره د هوی د خوشحاله دپاره سست فف په طور مور پلارله ورکول په کار او تاسو به قتل وي چې مور پلار اولاد اولاتسه ورکي نو هوی بیا د یو حالات ورکه بلله او د بل وړه بلله ورکي ځان سره کم سااتې او واپس لوټ هم خپل بهچوته ورته ووایه چې تاسو ساال خرچ کوي هغه په خپل مور او پلار ردارانو یتیمانو مسكينونو او مسافرانو باندې خرج کوي او تاسو چې سې نیکی کوي یعنی د خېګړې سکار هم چې تکه خپل مال په ذریعہ یاداغې علاوه نو فانه الله به علیم الله دا غینا خبر ده كتب علیکم القتال وهو کره لكم تاسو ته تا د جنګ حکم شول دي او هغه تاسو اخوخنه دي تا ته ناګوار دي کی دي شي جئوسیس تاسو اخوخنه وی او غ ستاسو دپارهښوي او دا یو عام اصول هم دی که نه چې ژوند کې ډیر حالات ډیر سیزونه س انسانان سره زمونږ وښ نهوي او هغه مونږ ځانله یو ډیر لوی چلنج یا تکلیف دی معاملو و خو بعضې وقت د هغې نه هم خیرتهوزي اوس ګورې چې زلزلی په ځمک سومره ناپندې دا سیست دی خو د ځمکې د ن نه چې کمی خزانې دي نل خو انسان سره ډیر مشونه دي چې هغې په ذری معلوم شي چېته ځمکې د ن نهست خو په اول زمانه کې به څنګه پتل لګې ده چې په د دررن ک سره دي او په دی کې د ندي بعضې وقت اون د زلزلی په ووجبه هغه کانی مات شول غروونه به او چادل نو د نه نه سیزونه به اوکارېدل یا به بهر کاره شل نو د ځمک کې خزانې به داسې بهر را وتللی بعضو زیونو ک به او بره ووتلی د ځم کې د چودلو پهوجه نو زلزللهی ډیره خطرناکه او خواف ناک سیزدي چې په کم کې د انسانی ژوند د زیاه همیره وي خودی سره د خیګړې پهلو همشتہ نو هر سیس چې یو طرف تکلیف دی وی نو ان مال اسره یسرهم وی ام اغه سره اسانی همدا مشکل سره اسانی وی خو چې کله زمونږه الله راکې سګرانه په خوشي نو موږ مغلوب کینو وراندې تل اپریکټو خنا بس وراندې ځه ام په دې کې ستاده پره بهتري ده مثلا تاسو ګوري سخته ګرموي نو د جسم نه پراوتو تاسو له یخنی در رسی. تکلیف ضرور دی خو غې نه تاسو ته تا فده هم شته که تاسو غور فکر وک کوي نو تاسو بګوري چې چرته تاسو ته تا سیز ناګور لږي هم الته به ور سره تاسو تهسه تا بهترري خ ګړه سناسه فده هم خکاري کم چې عمومن مونږ نه ګورو او بیا مونږ او شه شو اومونږ شکې کو شروعو چله تعالی مونږ سره داولې وکړه حالا کې دله تعالی مسلحتونونه او حکمتونه ډیر وچتې زمونږ یو محدود اولمټ شان سوچ دے. واسا ان تحب او وهو شر لكم او کدی شي چیوسیز اساس خوخوي او هغه اساس د پاره اخنوي او تاسو وکټلی وی چې په ساو اوقات س خلق د خوګو ډیر شوکینوي اومداغه د لاس دایابېټیس کې مفتلا شي اومدکه که س نور سيزونه هم یو د قدرت اصول الله تعالی و خولو چې ته په دې ژوند کې چا کله مشکلاتو ګوري نږدمه ویله او یا د خپل مرزي سيزو نو پاهې دومره لېवंतوب مکوا چې د الله حق در نه هېچي هر څه خپل متضاد اې څه سره دي الله هر څه د جوړې جوړې په شکل کې پیدا کړی دي چې چرتا او سر سره یو سره دي الته سر سره او سره هم دي والله يعلمون وانتم لا تعلمون الله پويږي تاسو نه پويږئ ډېر څه نه هغه ته پته ده مونږ ته نشته پته د دې لپاره کنا خو څه چې مخه ته نو هم شکونه ک په پسندیده څه زم مخه ته راشي نو بیا هم اخوایه ما صبر او شکر درمن زه جنته رول دي خلک سانه د پوس کئ چې د حرم پمیاشتو کئ جنکول څنګه دي ورته وایا چې پدې کې جنکول ډیر بد کار دي خدای الله تعالی نه خلک منکول او د الله سره کفر کول او د مسجد حرام لار په خدا پرستو خلکو باندي بندول او د حرم اوسېدو والو د حرم نه وستل د الله په نيز دا, دا غینه هم زیاد بد کار دي او فتنه د وینو نه زیاته سخت ګناده او وی خوبه استاسو سره د خپل وسم مطابق ترغی پوره جنگیږي چې تاسو د خپل دین نه ووړی او ځان خپوی کوي چې په تاسو کې څوک د خپل دین نه ووړې دو نو هغه د کفر په حالت کې شو نو د هغه ملونه به په دی دنیا او په آخرت دوهو کې زایې شي یعنی بعضه وخت دنیا کې داسې حالات شي چې انسان لا خپل ایمان بچکول ګران شي د ایمان د حفاظت لپاره تکلیف دې زونه مخه له رازي په داسې کې ډیر خلک تکلیف تکلیفې سیزونو مقابله او نکری شي او هم د ایمان نواپس شي فرمی که داسې د اکړه نوار ټول عمل بهضای شي دنیا آخرت کې به هم د هغې هیص سله نو ويښنی ټوله نکیانې به د برواده شي دا قسم خلک ټول د زخیان دي او همی شببه په دوزخ کې وي دا د مرت سزاده دد برکس چ کو خلکو ایمان روړ دی او د خدای پلار کې کروونه پرخودلی دي او جهاد دی کړه یني چې کله مشکل او مخالفتونه پیښ شي نو د الله اتاد نه دی پرېخدل اغه ځای و پرېږدي اغه کار و پرېږدي اغه موقه و پرېږدي هجرت به وکي خدای الله تعالی اطاعت به نه پرېږدي په دې وسو شي او هی پجایزه دي چې د الله د رحمت امید ولري چې څوک دغه د پاره د هجرت او د جهاد لا ری اختیار کی او الله دا هوی غلطیانه معفو کوله او په باندې رحم کوله والا دي د خلکسانه د پوسکی چې د شرابو او د جواره سوه کوم دی ورته وای چې په دې دونه سيزونو کې ډیره خراب دي اگر چې په دې کې د خلکو لپاره څه فائدې هم دي خو د دې ګنا د دې فائدو نه ډیره زیاته ده ډیر خلک وایي چې چرته لیکل دي په قران کې چې شراب حرام دي اوس تاسو ګوري چې کدا لیکل شوی وي چې د هغه ګنا د هوی د فائدې نه زیاته ده نو چې په کم کار کې ګنا وي نو هغه حلال وي هغه جایز وي هغه د ثواب کاری هغه مباح کار دي نه څنګه کې ديشي هر کله چې د ګناه لفظ د سرو لیکل شو نو بیا شک د کومه بر کې پاتې شو د خوبیل خبره ده چې مونږ خپل خوشاله لاله د خپل زړه مرزه پوره کوله چې س سزله س هم نوم ورکول کول غواړو نو ورکو یې دا هم یو مغالته ده کنه چې مونږ مونکي کومه ټیګ ده نه پسندیده ده آرام خو نه ده کنه خسفا ویل شوې دي چې دې کې ګناه ده استانه تاسو کې چموږ د الله په لار کې اسو لګو ورته وایا چې ستا څو د ضرورت نه زیات وي یعنی مخ کې خپل زیاتي ضرورت پوره کا بیا چې دا غېنه صفات شي نو ورکا د غشن الله ستا څو د پاره صفا صفا حکمونه بیانې کې دې شي چې تاسو د دنیا او د آخرت د دواړو فکر وکې یعنی دین موږ له وسته را کوي صرف د دنیا فکر نه بلکې د آخرت د فکر هم وي هغه خلک چې د بغیر شيږي فرق څه د دین سره اوسېدل او د دین نه بغیر اوسېدل قران ویلو سره جنته رول او د قران نه بغیر جنته رول کم کس چې د دین سوچ لري یا دین باندې جنته ری هغه صرف دنیا د پاره جنته ری اخرت هم مخه ته ایګ دي کمکه چې د دی کتاب نه بغیر جنته ری صرف د دې دنیا په غمونو کې گیر وی هلاک انسان لا اصل مسله او اصل غم د اخرت غم دے. دی د دنیا هیڅ هم داسې نشته چې هغه به چیرې ختمې همیشه هر غم او اوزی خپل په مخکيني جن نظر واچوي نو څومره تکلیف دی مرحله تاسو کته درد تکلیف مصیبت بيماريانه پريشانيانه او پهږي کوم ډير د سيادوي چې کم راغل او تیر شو ختم شو هغه باقي پاتې نشو خو د آخرت غم هغه به نه ختميږي د اخرت او د تکلیف او د هغه غم هغه به نه ختميږي د دې لپاره عقلمن انسان هغه دې چې څوک د دنیا د غم نه نجات او خپل غم اخرت جوړ کړي همدکقدر اصل کامیاب خلق دی د شان الله ساسو د پارا صفا صفاء حکمونه بیانې کې دي چې تاسو د دنیا او د اخرت د دواړو فکر وکي سانه د پوس کوي چې د دې ټیمونو سره سم مملوکو ورته اوایا چې په کم کار کې د هویخه ګړې وي هغه کار کول بهتر دی کچره تاسو خپل خرچ او د هوی خرج یوځای کوي او یوځای اوسېږي نو پدې کې څونه نشته اخر اخوی خو هم تاسو ضرور ولا خلق دی بدخوا او خیرخوا دواړه الله تخકારે دي که الله غختلی نو پدی مامله کې به تاسو سختی کړی وا خو هغه لکه څنګه چې اختیار والا دغه سي حکمت ولهم دي د مشرک خو سره تاسو هرگز انقام وکوي تر څو چې ایمان نوی وروړي یو مومن وينځه د شریف خاندان د مشرک خزینه به تر غاغاستاسو ډیر خوخوي او د خپل مسلمانو زنانو نکاد مشرکانو سره هیڅ چره مکوي تر سوچه ہوئی ایمان نه ویروړې یو مومن غلام د شریف مشرکنا بهتر دی گو ک اغاستاسو ډیر خوخوي یعنی په ظاهر ک ته که هر لحاظ نه اغه ډیر خه معلومیږي خو که مسلمان نه دی نو خپل لور اغه لا م ورکاوا د خلک تاسو هور طرف تروبلی ولچې د شرک انجام خو هور دی او شرکول والو سره جنتی رولو والا یونه یو ورځ بداغینا متاثر شي یعنی انسان خپل صحبتنا ډیر زیات متاثر دا داخلك تاسو هور طرف ترابلی او الله خپل حکم سره تاسو جنت او مغفرت طرف ترابلی او هغه خپل حکمونه خلکو ته صفا صفا بیانې امید دي چې هویب سبق واخلي او نصیحت به قبول کی ساينه تفوس کوي چې دهس حکم دی ورته وایا چدا دا غندګۍ یو حالت ده پدې کې د خزونه جدا اوسې او اوويته منځ ته کیږي یعنی جسمانی تعلق من نه ده داندا چې اووي سره کې نه واستې یا خبره نشي کوله تر سوچا ہوئی پاکشوي نه وي بیا چې کله اووي پاکشي نو په هغه طریقا ورځي څنګه چې الله تعالی ته حکم کړي ده الله هغه خلک کوخې سوچي د بدین ځان اوساتي او پاک جن اختیار کړي ساسو خزې استاسو دي ساسو خوخه ده چې څنګه غواړي هغه شان خپل پټیته ورځي خو ده خپل ورانده اجنت فکر کوي او د الله ده ناراضګان ځان ساتي خو پوي شي چې یو ورزبه د غسر ملاویږي او ا نبی صلی الله علیه وسلم سوخ چې استا هدایت اومني او هیته د کامیابه او د نیک بختي زیر ورکا دی آیت کې خزیله یو پټی سره تشبیه ورکړه دا ډیر خزی په دین ناراضه کیږي چې زمونږ عزت د پټی سره په تشبیه ورکول کم کړي شوه وي حالکه د پټیقدر هم د پټیوالانو ته پوسوکي یعنی چې کم خلک زمیداراني یا لاندلارز وي او وینې ته پوسوکي چې اوی د غیظ مکه په وجه ځان سمره خوشکسمته کړی او سمره فخر پکې دنیا کې چرته هم او په دور کې هم د زمکه قیمت کمیږي نه یا هغه صدا سیز نه دی چې د سقدر نوي یا یې حیثیت نوي زمکه یو دا سیز دی چې د کم نه مونږ ټول راغلیو او مغه تبه واپس خزا هم د مور په حیثیت انساني نسل پیدا کي ماشومان کلوې هم شي واپس هم مور لبیا بیا ورزي نو دا کم مثال دی چې خزه د پټي پشانده نګوري چې څوک هم بیا دا پارا خپل پټي سره ذاتي نكوي دا غي خیال ساتي هغه ته په کتو خوشاليږي فخر محسوسي نسړي د پاره خپل خزه ډیره اقیمتي ده هغه هغه د پاره د خوشاله سبب ده هغه داغه په حفاظت مامور کړي چې د خپل خزې خیال ساته او بیا هم کشان هیڅوک خپل زمکه اشاره نه پریږي یعنی ه صرف مضلهمه استعمال ووي اغ صرف د جسمانی خوشحاله د پاره نه ده هغهه مور هم ده گویا دنیا کې داسې ډیرر غلتې او منفی روې چې کم د ښې دپاره استعمال شوي دي د آیت کې داس خبرې ر شوي دي دی. دا ډیر اح معیت دی د دی ډیر تفسییر دی خدی وقت ا چې قرآن کې ضروری خبرې لگو ورو کې دکل واو چې دد مجموعی یو تاثر دی د ننه صفی دپاره اغ حاصل شي خ دا که زهحت سره زکول غوړی نیو کور سي تعلیم القران دغه کیسټونه دي اغه کې خو زهحت ته خو دلته پی الکشان خبرو شو زکه چې د زنانو مسله ده او مشکله ده چې ډېر مسلمانانه خزي په داسه خبرو د دا اسلام نه متنفر کړي شوی دي اسلام نه لری کړي شوی دي اول خبر ده دا دا چې مسلمانو خزل ایمان د دې خبر اجازه نه ورکي چې الله نه ناراض شي که حاضر وخت ورته سسیز خپل خلاف وقاري هم د مسلمان مطلب څه چلو سی وای زټټشم ما ته قبول دي الله تعالی خپل بندته ظالم نه دي الله د اویاو میندونه زیات مهربانه دي دا نشی کې دي چې هغه ما سره ظلم ذاتی کوي ما سره فرق کوي خو هغه د مختلفو مثالونو په ذریعہ زمونږه قدر او مقام متعين کوي چیرته چې خزه او خاونته د یوبل لباس ویل دي التا د دا یوبل داره د دا سکون او د خوشحاله ذریعہ هم ده او بیا دلته دا, دا مقصود چې ستغ خپل خزه سره تعلو کې داسې پاابندې نشته چې په نفس بوتچ شي ټیک داس اداب او سلی کې ضرور دي خو قریبي تعلوک طرفته نشان دهی ده بیا ګوری والهمو ان نه ملاقو په خې سره تعلق کې یاد لري چې الله سره ملاوي دل دي زیاتې مکوا کووه دپوس بهده نه کېږي د الله نوم د داسې قسمو خوړلو د پااره می استماللووي چې د هغې مقصد دنی کې او د پرهیزګاره او د خدا د مخلوک په مینس کې د خیګړی د کارونونه من کې دل وي یعنی داسې وانې قسم مخورې یا یداسه قسم نه چې د نېکې کار باندې کوم یعنی قسم کول شي خو د نېکې د کار نه من کېدو یا پر خودلو د پارنه الله تاسو ټول خبره اوري او په هر سپویدې کم به مطلب قسمونه لغ قسمونه چې به اراده تاسو خړی چې په خبره خبره وللې وي یا ویې قسم دی یا بایګوډ وی په باندې الله تاسو نه نسی دا اسی تکې کلام یا عادت دی مطلب د قسم نه وی قسمونه چې پریشا سره دژړه تا سخورې په سمه اراده او پهنییت د هغې پوس به ضرور الله کوي الله ډیر مافکول والا او سبر کولو والا دی کم خلک چې د خپلو ښو سره د تعلوک نه سااتلو قسم خورري د هغوی دپاره د سلور میاشتو محلت دی اصل کې عربو کې د جهیت په زمانه کې ښځې با قسم په قسم تنګولی کې دی دلته ددسیزو اصلهک شوې ده بعضې سړو به داسې قسم و چې زه به خاز سره خبرې نکوم او نور جسمانی تعلق به هم ور سره نشم فرمای د مامله اوستاپه مرزه نه ده سلور میاد میاته یا خپل ځان ټیک یا غپریده زړندې مې ساته کچره هغه رجو وکړه نو الله معقول والا او رحم کولو والا ده او کچره هغه د طلاق کول اراده کړې وي نوزان دي پوي کی چې الله هرڅ اوردو والا او په هرڅ پوي ده هغه دونه حالتونه پیژني که مخازته چې طلاق ور کړی وي هغه دې د درو هازو پوره ځان اوسهتی او داوی د پاره دا, دا, دا جایزه نه ده چې الله داوی پر رحم کې څه پیدا کړی دی هغه پټ کی یعنی تلاق والا خزه په خټه کې چې ماشوم وي نو هغه د ظاهر کی چې د دې ماشوم نسل محفوظ وي چې دا چا بچي دی دا سکر او ویله هرگز ان دې پکار یعنی چې دا دینه پټي که هغه په الله او پرځ د اخرت ایمان لري که د هغه خوندان صحیح تعلقات ساتلو ته تیار وي نو د دې اېدت په دوران کې اوی د دې حقدار دي چغبل خزې واپس واخلي یعنی سړي لا د طلاق سره د رجوع حق اور کړشوي دي که هغه تعلقات خکې خو مهس د تنګولو د پارنه چې بیا یې پریشانی د رجوع نه پس ولهن مثلو الذی علیهن بالمعروف دا دمره غشتایته د خزې مقام یو دم اوچت کړی دي د عام طریقے مطابق د خصهم اغشان هکونه دي لکه څنګه چې د سړو هکونه په با وی باندې دي ول چې په عرب کې د جاهلیت په زمانه کې خودخزي نم هم د شرم خبره حقوق خو د ډیر لري خبره وا یعنی جاهلانه زمانه کې د حق ورکول خبره ډیر غټه خبره وا ډیر غټه اسلامه بهر ملکونو کې خو نن د خزو د حقوق خبره کیږي الله تعالی خو سورلس سبقاله مخ کې اول په قران کې د حقوق ورکړی دي او خاندانی نظام صحیح ساتلو د پاره ولری رجال علیهن درجه البته سړو په خزو باندې یو درجا زیات ده ځکه چې کور هم یو دنیا ده یو ریاست ته یو په کوم شروی نور خلق مشیران دي او باکي ممبران دي هم دی یو ملک پشان شان چې یو سربرای وي خو ځا د پاره د دو مطلب دوه مکلف ده نه دي چې د باکي نور قدر کم شو یا د نوره حیثیت نشته یا څه فرق ډیسکریميनेशन کېږي بلکې انتظامی ضرورت لپاره یو کسله د مشرۍ اختیار ورکول وی خو ورسره دا حکم دی و امرهم شورہ بينهم د معاملاتو فیصله هم په اسلام مشورې کوي د دې دا مطلب نه دی چې سړی ډیکټیټر شو چې هر کار دې صرف خپل مرزه کوي وران دې وتا وس ګوري چې معشوم د پې ور او د پونم من ور د سلام مشرې په بندې ده د کور معاملات په مشهوره کوئ تاسو ګورې قدرې سلور کسان یو ځای نو کار کوي اوڅوک زمموارې نوويڅوک پې مشر نووي سربر نووي نو هغه کار به اسې ګډ شي هر یو کس به خپل من معی کوي هر یو به مختلف کارونه د ځان نه لګی کوي یا خو بهیس کارو نه شي او یا چې شي نوفساد بهوي پکې بلکل داسې چې کور کې ی فیصله کېږي نو یو کس زمموار په د ځىموارې ادا بوج الله تعالی پسړوي خدي خو د آیتهم عمومن خذل الله د اسلام نه وړ بدول د پاره استعماليږي والله عزيز حكيم او د ټولو د پسا الله غالب اختيار والا او حکمت والا موجود دي ځکه الله تعالی دا فیصله کړيده چې ځىموارې په چا چول دي په کمزوري زړه نه یا مضبوط سړي پاندي ا طلاق مرتان فامساكم فا بمعروف او تشريحهم باحسان طلاق دوزل دي بیا خوده یا په صحیح طریقہ خزه اوساتلی شي او یا خوده په ختريقه اگر رخصت کړی شي او د رخصت کول په وقت کې تاسو له اجازه نه ده چې تاسو او ویله کمس ورکړي دي دا غينا زه واپس واخلي دا دي د خزه حقوق خدا خبره چې که خزه اخاوند دوانه یریدل چې د الله په قانون باندې به کوم پاتې نشي دا پکې شامل نه ده کچره دا څه و چې تاسو یریدي چې هغوی دوړه به د الله په هدونو قم پاتې نه شي نوکه هغوی دواړه په خپل منځ کې د معامله وکې چې ښه خپل خاون لا سو کوي او ځان جدا کې نو په دی کې سونه ن شته دا د الله مقررت شوي هدونونه دي د دی نه اخخوا ما وړی او سووکشي د الله د هدونونه اخخوا اوړی غزالمان دي یعنی ښځه ا چې خللا اخلی نو بیا به د خاون سیزونه واپس کوي که سړی تلاک ورکي نو بیا نه بیا کچې د دویم زل اتلاق ورکو نهروستو خاوند خځه په دریم ځل اټلاق ورکو نو نو اغه خزه دا غوډه پاره نه حل لیږي سوا د دینه چې دغه خزه د بل سړي سره نکاح وکي او بیا ورله اغه طلاق ورکی د دینه رسته کچره اغه اول خاوند او دا خزه داخل وکي چې د الله په قانون باندې بقای موسيږي نو بیا که اوی یو بل ته رجوع وکي نجایز دي یعنی که په خپل لاس اوسې نو ټیک ده خو چې په اراده شي په هغه خو لانت لاندې ځکه چې هغه شان هم د خزې حق والی کیږي ډېر کی ادا سکتو کې راغلي دي چې ډېر خزې داس شتا چې د مالی حالت خراب شي د حلاله د وجنه ځاتي د هم زړیو کې او بیا سزا د خزې توی طلاق سزا هم او بیا د حلاله هم اجازت صرف داسه دي داس چې کدا سه حالات شي چې یو طلاق شي خزې بلوا دوکړو او بیا خوند مل شو یا طلاقو شو نو نوبیاکه اولنی سړی پیغام دوا د واده اولی کلو نو ورسره کولی شي دا مطلب نه دی چې دې لپاره خپل پلانینګ وکي چې دې بل سړی سره نکاو کی چې هغه سره الګ وختیر کی بیا هغه الګ ور کی نو اولنی زیاته واپس راشي دا خو خځې سره ډیر سخت زیاتې ده دا د الله مکرر شوی حدونه دي چې هغه د هغه خلکو د هدایت لپاره صفه بیانې سوختې د الله د حدونو ماتول پنجام باندې پويږي او کله چې تاسو خو خذله طلاق ا دغوی ادد پورکه دوت نږدې شي نو یای په خطریکا د ځان سره اوساتې او یای په خطریکا رخصت کئ په ذلیلہ طریقہ پرټلوی مو باسي په دیکو دی کوی مو باسي خاص دغوی د تنګولو په غرض اغوی په نکاح کې مرا بندوي چې یو سړی دی په دې وجای طلاق نور کئ چې خې پریشان کم خپل بدلته واخلم فرمای زکه چې دا زیاته ده و میفعل ذلک او سوک چې دا سکئ فقد ظلم نفسه اغه په حقیقت کې خپل ځان ظلم کوي چې په غزه ظلم وکړو نو په اغه نه بلکې په خپل ځان ظلم وکړو د الله د آیتونو نه لوبه مجوړه وي داهر نه کوي چې الله سمره لوی نعمت پتا تاسو باندې کړي دي تاسو له خو مسلمان امت کردار دا کول دي د پوره دنیا مخ کې د حق گواہی ورکول دي نو چې خپل کور کې د زنانو دا حال حالوي نو په کم مخبه دنیاوالو تزی اغه تاسو ته نصيحت کوي چې کم کتاب او حکمت اغه پتا وس نازل کړي دي دغه احترام کوي د الله نه ویریږي او پوښي چې الله ته د هر خبره علم دی او کله چې تاسو خپل خذله تلاک ور کوي او هغه خپل عدت پوره کوي نبي تاسو هغه د دینه ممنه کوي چې د خپل خیال مطابق اخاوندان سره نکاکو کی هر کله چې هغه د دستور مطابق د یو بل سره په نکاکو لو باندې ارازي شي په ځې وخت اخزه چې کونډشي یا تلاق شي نو که دوی هم ود کول وړي یا اولنی خاوند سره بیان کا کول غوړی نو ټول خاندان ورپسی شي فرمای داسه بندیز رکاوټمه پیدا کوي نصیحت درته کیږي چې داسه کار هیڅ چرې م کوي کچره اته سو په الله او پرځه آخرت ایمان جوړووالا یې څو سو د پاره خښتا او پاکیزه طریقه داد چې د دې کارنه منشي الله پوئږي اته سو نه پوئږي کم پلاران چې غوړی چې د اوی اولاد دی پورا موده د مور په اوخري نو mệnh د خپلو بچو ته پورا دو کال پيور کی په دې مسله کې بد بچي پلار او ویله خوراک او جامې د معلومه طریقې مطابق وركې خزا لا یو بل حق وركړې شوه دي چې د طلاق باوجود به ورله نن نفقه ملوويږي کې خزا دغه بچي له پيور کی خو پچا باندې د هغه د وس نزياد بوج اچول نه دي پکار نه خودې مور په دې وجګه په تکلیف کې واچول شي چې بچي د هغه دي او نه د پلار په دې وجګه شي چبه چې دا غدي د پيور کول والو خزه دا حق لکه څنګه چې د بچي په پلار باندې دي دغه شان دغه په وارس باندې هم دي یعنی پلار کله وفات شي نو باقي وارثانو له په کار نه دي چې خزه د تنگ کی خو کدوونه په خپل رضا او مشورې سره بچي د مور په پریکول وړي نو پدې کې سګونه نشته او کته سغوړي چې تاسو بچوله بل خزه پيور کی نو پدې کې هم سګونه نشته خو پدې شرط چته غی کم مزوری تاسو مکرر کړی ده هغه ورله د عامه طریقې مطابق ور کوي یعنی دغه اجرت ور کوي د الله نه ویریږي او پويشي چې تاسو کوي په هټولو د الله نظر ده په تاسو کې کوم خلک مړ شي او رستته خزه پاتې شي نو هوی د خپل ځانونه سلور ماشته او لصفرزه په انتظار کې اوساتی د کندې عدت خول کیږي بیا چې کله د هغه عدت پرې شي نو د هغه اختیار ده چې د خپل ځان په بار کې مناسب طرریقا سکول واړی ا هغه د اوکې یعنی کو ماغ کوول کې پاتې کېږي او که بله نک کوي په تاسو باندې د هغې هې مواری نه شته الله تاسو د ټولو د عملونونه خبر دی د عدت په دوران کې کتاسو تاسو د دغه کوډو ښو سره د نک کولو اراده په اشارو کې ظاهره کوي او که پهړ کې پټو سااتئ په د دواړو کارونو کې په تاسو هیز کونانی شته الله په دی پو چې دغه کوډو خیال بهستاسو پهژونو کې ضرور را خو خیال کوي چپټه واده ورسره اونکې پټه دوسیمه کوي که څه خبره کول ورسره غوړي نو په مناسب مناسبه طریقې ورسره اوکې او, او ترغه پوری د نکاهه تړلو فیصله کوي تر سو پوری چې اده نوی پروشه وي خو پوي شي چې الله تاسو د جړونو په حال باندې خبر ده نو د اغنه او یریږي او د دین هم خبر شي چې الله ډیر صبرناک بردبار ده وړي وړي خبره معاف کوي تاسو په دې کې هیڅ نشته د خپل او خژله مخکې د لاس اورلونه یا مخکې د مہر تلاک طلاق ورګي په دا سمسله کې اوهيله اسنه ضرور ورکول پکار دی بیا د خزه حقوق خوله کیږي مالدار سړي دی د خپل حیثیت مطابق او غریب سړي دی د خپل حیثیت مطابق په عامه مناسبه طریقا سره سو ورکی یعنی پتنګول دی نه ورګي دا حق د پنيکانو خلقو باندي او کچري تاسو مخکې د لاس اورلونه طلاق ورکو او ورله مقرر کړي وو نو په دې مسئلې کې به نیم مہر ورکوي نکام چې کړي وا اغه نه څه فائدنه بیا هم محض نکاح د وجه نیم مہر به ورکوي دا بل خبره ده چې خزہ د نرمه سلوک وکي او, او مہر وانه خلی یا اغه سړي چې دا غسر د نکاح اختیار دی هغه د نرمه کار واخلي او پوره مہر ورکي او چه تاسو یعنی سړي د نرمه کار واخلي نو دا د تکوا سره ډیره مناسبه ده په خپل معاملاتو کې سخاوت مه روی ستا سو کار الله ویني یعنی طلاق په معاملې کې هم ایوبل سره د همدرده او د احسان معاملې د خپلو منزنه حفاظت کوي ځکه چې د طلاق په جګړو کې عام طور منزنه متاثر شي خصوصا د دا داسې مونث چې د منځه ټول خوبيانه په کراجه موي الله ته په داسې طریقې اوډري گئی لکه څنګه چې فرمان منون کې هولام اوډري کی یعنی منز صرف منز نه دی الله تعالی ته د عجزای اظهار هم دی چې بد امنه حالت وی نو کپ وی او کپ سر له څنګه چې ممکن وی اغه شان منس کوي یعنی منس خو حال کې کول دي او چې کله امن شي نو الله په هغه طریقه یاد وی چې کما اغه تاسو ته خول وی چې اول تاسو ته معلومه نه و پ تاسو کې چې کوم خلک مړ کیږي او اوس ته خزې پاتې کیږي اویله پکار دي چې د خپل خز په حق کې دا وصیت وکي چې دا یو کال پوره دي ورته خرچه ورکړي کیږي او د کورن دي وستلیکیګنه بیا کچری اوی په خپل اوزي نو د خپل ځان په حق له چې اوی په مناسب طریقا سره هر سکای د اغیزه مواری پتا وسنشته الله په ټولو باندې غالب اختیار لرولو والا او د حکمت والا دي د غشان چې کوم خصله طلاق ورکرې شي وی وی اوی له د هم د رخصتولو په وخت کې په مناسب طریقا اسنا سره ورکرې شي دا حق د په برسګاران او باندې څنګه چې کورن ملم رخصتيږي دا څه خزروښته کوي څنګه چې ملمن سنه سره د رخصتې په وخت ورکووي دا سي تعلق نه پسه خزلهم سنه سره ور کوي اسلامی اخلاق خو اسلامی معاشره کې کی چصی کیږي کی د موږ ټول وینو ګورو د غشن الله تاسو څخه تا خپل حکمونه صفا صفا بیانې امید ته چې تاسو به په په هر سر کار کوي ايته دا هغه خلکو په حل باندې هم صغور کړې دي چې د مرگ د يرې ن خپل کورونه پرې خوده او دې زرګونو په تعداد کې وو الله هغه ته فرمایل چې امړشي بیا ورله هغه دوباره ژوند ورکو حقیقت دا دی چې الله په انسانانو باندې ډیر لوی فضل کولو کوله واله خو اکثر خلک شکر نوباسي اې مسلمانانو د الله په لار کې جنگ کوي او پويشي چې الله هرڅه اورېدو واله او په هرڅه پوي دی پتاسو کې څوک دی چې الله له قرض حسن ورکی چې الله یې ورله بیا په سو زیات واپس کمول هم داغه په اختیار کړي او هم او خاص ام اغتبه واپسی قرض حسن سوي عام طور صدقه خو مونږه اغ وقت کو چې کله سمصيبت راشي یا په چا تر سوخرو نو ورکو دا اي خاص صدقه طرف ته اشاره ده کوم چې خصوصا د الله د دین د پاره ورکړي کیږي دا الله په خپل ځما قرض ګرځي قرض حسن چې د دې جزاب درله ز سوچند ذاته درکم ولې چې دا ته ځما خاطر خرج اې etap هغه مملهم څه غور کړی دی چې د موسی علی السلام نرسو د بنی اسرائیلو سردارانو ته پیښ شوی و او هغه خپل پیغمبر ته وویل چې موږ لا یو بچا مکرر کړ چې موږ د الله پلار کې جنگ وکړو نبی ته ته پوسوکو ایا دا څه خبر نوي چې تاسو ته د جنگ حکم وکړی شي او بیا تاسو جنگ ونه کوي هغه اوویل دا څنګه کېدې شي چې موږ د الله پلار کې جنگ نکو او حال دا چې موږ د خپل کورونو نه شړل شو او ازمغه بال بچ زمونګه جدا کړې شوې دي خو چې کله اویته د جنگ حکم وکړي شو نو د لګو کسانو بغیر نور ټول پشاشو او الله دغه ظالمانو یو یو تن پیجني د هوې نبی اویته اوویل چې الله تعالی تاسو لپاره بچا مقرر کړي دي چې دای دا ووري دلنو وی ویل هغه پمغه باندې د بچا جوړې دوه څنګه حقدار شو دغه خو مونږه زیات د بچای حقدار هغه خو سلوې مالدار سره نه دي ویلی چې انسان عموما د مال په تلکی د لړکیږي نبی جواب ورکړ چې الله ساسو په مقابله کې هغه منتخب کړي او هغه له دماغی او جسمانی دواړو قابلیتونو زیات زیات ورکړي او د الله اختیار دے اغا چالا ورکول ہوا دی چې هغه چاله بچای ورکول هوړي هغه ورکړي الله ډیره فراخي لري یعنی د الله پنس دماغی او جسمانی صلاحیتونو د ځموارې پر کول د پاره د مال د بهتر دي او هر څو په علم کې دي د دې سره هغه ته فل نبي دا هم وویل چې د الله له طرفنا د اغه بچا کېدو نه خدا ده دا چې داغه په زمانه کې به اغه صندوق تاسو ته ملو شي په کوم کې چې ساسو د رب د طرفنا استاسو د پاره د ځړو د اطمینان سامان پروت دي او په کم کې چې د علي موسی او د علي هارون پاتې کړي شوی تبرکات پرات دي او په دی وخت کې د فرشتو په حفاظت کې دي ک تاسو مؤمنان یې نو دا د پاره لوی نه خدا بیا چې کله تعلق د لغخر سره روان شو نو ویل چې په یو دریاب باندې د الله د طرفنا ستاسو آزمائش کېدو والاده چا چې داږي او با اس اغب نوی. په اوس کله هغه زما مرګ لري نو وی زما مرګ لري صرف هغه دی چې سوق په تندمړنکی او یو لپنی ما که سوق اوس کې نو اوس کې خو لگو کسانو نه بغیر نور ټولو دغه دریاب نه ځان موړ کو چې کله اقوام کې اخلاق او کردار ډېلشي نو بیا په وی کې صبر نه پاتې بیا او هی صرف د ځان لپاره بیا چې کله تالوت او داغه مرګري مسلمانان د دریابنه پورې غاره لاړل نو تالوت تا او هی تالوته اوویل چې نن په مونږ کې د جالوت او داغه د دا لغکرو سره د مقابله کولو طاقت نشته خو چې څوک په دې وو چې یو ورځ به د الله سره مخامخ کیږي او هی اوویل ډیر زله داسې شوې دي چې یو وړه ډله د الله په حکم سره په بل لوی ډله باندې غالب شوې ده الله د صبر کول والو مرګره دي او کله چې اووی د جالوت او داغه د لخر سره مقابلې ته وتل ندوای او کړچې ربنا افرغ علینا صبر وثبت اقدامنا ونصرنا علی القوم الکافرین اعزموږ رب پمږ صبر راو را زمږ خپې اکلکې کا او د کافرانو په دې ډله باندې موږ له افتره کا اخر دا چې د الله په حکم اووی کافرانو له ماته ور او داود جالوت کا کړو او الله ورله باچهی چاهي او حکمت ور او حکم سيزونا چې هغه وخت دل اداغي الا مي ورکو کچره د غشان الله د انسانانو یو ډله د بلی ډلې په ذریعہ نل رکولې نو د زمکه نظام به خراب شوي وو خود دنیا په خلکو باندې د الله لوی فضل دی چې هغه د غشان د فلساد لری کول ولو تنظیم کړي tilka ayatul lahi nakluha alayka و wa innaka laminal mursalin دا د الله آیتونه دي چې مونږه تا ته ټیک ټیک اورو او ام محمد وسلم بشکره ته د خلکو نه شي د رسولانو په حیثیت ليګل شي وي واخر داوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك